Vader, dank dat die Heer is. Dank u dat die ons ken. Dank u dat die weet wat in ons harte aangaan. Dank u dat die met ons bemoeienis maak. Ons eer die Vader. van Jesus. Amen. Goeiemorgen, allemaal van jyne. Baie welkom vanmorgen. Dit is nou maar een ding van gemeente. Hy ouwe het ons nou elke nou na een geleentheid om die selgoed, ek wil amper sê, weer een keer te beleef om ons self elke keer in te skerp op wat Godse hart eindelijk vir ons is. So kom daar hywelik in, elke keer as daar hywelik is, dan is daar ons een geleentheid om ons te toet en te sê, waar is dan echt in opzichte van hywelik? Wat het geword van die mooie beloftes wat ons vir mekaar gemaakt het en die mooi voornemens wat ons gehad het, die tyd? Op keer is daar begraffnisse, daar kry ons een geleentheid om te reflecteer oor ons levens en te sê, As dit my begrafnis is, het my lewe by die punt gekom waar God bedoel het dat dit moet wees. Was ek dit waarvoor hy my hier naartoe gestuur het. En dit is nie een skuld ding nie, dit is een uitnodigingsopgewondheid. Of daar word een kleinkie geboore en dan verwelkom ons een kleinkie in die gemeente en dan denk ons weer aan wat is ons verantwoordelijkheid tegen ons kinders wat is die geleentheid wat die Heere ons gegeet om hierdie heerlijke boodskap wat ons het na ons kinders toe te dra. So ek wil hier Carla en Jaan met so me hier naartoe kom, het Lent Sion, ons vervelkom om vanmorgen in die gemeente en uh, jylle moet weet, hierdie maniekie sy naam is Sion. Nou ek wil hier jylle moet verstaan wat Sion beteken. Sion is ons die bergvesting. Sion praat van gesag. Sion praat van gesag. Ek wil net bykie ges, voel of voel gezag Ek wil net voel voel gezag Het jylle al sikke gezag gesien Dit is die gezag van ons kult, Die gezag van liefde Kiek hoe kyk hy in jylle oog En nou, ek moet eilig op een hoortrappie staan Want op een hoortrappie Want Sion is die, is die bergvesting nee. Ons gesê, die skrif praat luid Van Sion, as die, van Jerusalem Als die gemeente En Sion as die gezag Die berg, daarom sê die skrif In Megafier in Jesaja 2, hy sê, aan die einde van die daal sal die berg Sion van die huis van die Heere vaststaan op die top van die berge en verhewewees by al die eeuwels. Nou, Klein Sion is die gestalte van die berg, die gesag. En wat vir ons die wonder is, waar ons inkom, is die Heere het ons sy naam gegeef. Jy weet, in Filippense 2 sê, dat Jiesus, hy het omself ontledig, hy het geen roof geacht om in God gelijk te wees nie, maar het omself ontledig dier die gedaante van die mens aan te neem, die gedaante van die en gehoorzaam geworden het, tot die dood van die kruis. Hy sê, en omdat hy dit gedoen het, het God om een naam gegeef, wat by elke naam was, so in die naam elke knie so by en elke tong so beleid, dat hy die Heere is. Dis die beeld, die naam is ons gezag, die naam is ons Sion, en nou, dis een ongewone naam vir die klein ding, maar ek denk dis een gepaste naam, vooral in ons tyd waar ons staan. So klein sienkie, ons sal vir jou sê, Sion, jy is Sion, en jy is die geseende van die Heere, en ons bevestig oor jou lewe die gesag, wat God bedoel het. Ja, ons bevestig dit oor jou, ons bevestig elke belofte, hoeveel daar ook al is, dat in die Heere is, daai belofte is, ja en amen, dat jy geseen is met elk een van hulle, dat elk een van hulle Jou deel is Onberouwlik jou deel is Ons sien jou om in die volheid daarvan te lewe Elke dag van jou lewe Dat jou lewe een sien sal wees en Dat jy by die laatste dag sal kom Wat ek dink Hy sal waarschijnlijk in die geslag wees Wat nie by die laatste dag sal kom nie Maar al sou hy by die laatste dag kom Sou hy weet Sy lewe het getel Het saak gemaakt Ons sien jou klein manniekie In die naam wat bo elke naam is die naam van Jesus En ek wil hierdie twee ouwers, hierdie pa en ma van hom sien, Vader ek dankie vir moore, dat ons vir Jan en Carla voor u kan bring, as trotse en waardige ouwers. En hulle kan sien met die inhoud van wat ouwerskap inhoud. Hulle kan sien met die eerste voorbeeld wat hulle vir hom kan gee en dit is om gelukkig te wees. Om een jyvelik te hee, wat vervuld is, geseend is, dat hy in daai omstandighede kan groot word, dat hy kan groot word met liefde, met harmonie, met vrede. Jere, ons sienelaas gesin, en die naam wat by elke naam is, ons eer die vermoorde vader, en Jesus, een wonderlijke naam. Amen. En ons sien sommer, al die opas, en die oumas, en die neefies en niggies, en allemaal wat saamgekom het, baie sien vir julle, en jy, is een ster, die beding. Sy eerste verskyning op jy verhoog, geen sene wees nie. Is dit nie wonderlik nie, dat Jesus gesê het, laat die kinderkies na my toe kom, verhinder hulle nie. Is dit nie ook wonderlik, dat Jesus' disciples, ek net het veel in die achtergrond gee, Jesus' disciples, Johannes die dooper het gekom te doop, toe bestaar hem, toe doop Jesus' disciples meer mens as Johannes. Ons moet net verstaan, dis die oud-testamentiese doop nie. Die oud-testamentiese doop, hulle was onder die wet, die wet was nog nie vervul nie. Jesus zou eerst die wet vervul in die kruis. So hulle was nog onder die wet, hulle het nog skuldig gewees onder die wet, en hulle het een voorneme gehad, wat niemand in elk vol kon hou nie, om minste te probeer, om die wet te onderhou, en daarom het hulle laat doop, om te sê, ons wil afsnij dit wat ons drogemaak het, tot nou toe, en ons wil weer probeer. As het ware, nog een nieuwe bladse oorslaan. Daarom was die oud-testamentiese doopie doop van Johannes is eindelijk niks anders as net nog een nieuwe bladseekie wat ons oorslaan nie. Wat nie net gewerk het nie. En dit is wat oor Paulus vir die disciples in Everse gesê daar in handeling in 19 lees ons daarvan. Het Paulus vir die disciples gesê, toe het Eifel vraag, had jy die heilige geest ontvangt, die jy geloof geword? En die antwoord is, ja, verseker, hoe kon jy geloof geword het sonder die geest? En die geest is die ene wat oortuig. Die geest is die geest van waarheid. Maar hulle antwoord nie. Hoekom antwoord hulle nie? Omdat Paulus' vraag of hulle die Gees ontvang het, het nie te doen gehad met of hulle die gees ontvang het nie. Wat hy eindelijk bedoel het, is, ken hulle die dooping in die Heilige Geest? Dit is wat hy bedoel het. En dit is daarop dat hulle sê, ons het nie eers gehoor van die Heilige Geest nie. Ons het nie eers gehoor van iets, soos die dooping in die Heilige gees nie. En dan sê hy vir hulle, maar weet wat er doop is julle gedoop? en dan sê hy met die doop van Johannes, die eie poging een, die ene ek gaan een nieuwe blijkie oor slaan. Hy sê, daaien werk nie, daaien is vlees, en as vlees in stand gauw word, kan die uitstorting van Godse Gees nie plaasvind nie. Hy sê, hy met, met die ander doop gedoop word, en dan doop hy in die naam van Jezus, en dan lei hy handel op, en skielik begin hierdie ouwens in tale praat, en ons sê die uitstorting van die heilige Gees in die manifestatie, in daai geval nou, van die spreek in tale. Maar nou, die ding wat ek wil gesê, is dat, kyk, die maas bring hulle babiekies, hulle kinderkies, na Jesus toe. Nou, as dit was om gedoop te word, dan sy die disciples wat nou meer gedoop het, as Johannes ons sê, nou maar, kom. Maar die disciples sê, nee, nee, nee, jylle pla om, weg. En Jesus sê, Laat die kinderkies na my te kom verander hulle nie, want an sylke spoe die koninkryk van die jemel. En daar in Markus 10 sê die ding so, hy sê, as jylle nie die koninkryk ontvang, soos een klein kyntjie nie, sê jylle nooit daar aangaan nie. Sê ons het nodig om die koninkryk te ontvang soos een kyntjie. As jylle klein sion sien vanmorgen, dan sien jylle hoe like een kyntjie, wat gereed is vir koninkryk. En ek sien daar nog een niggiekie sy vriendin, dit is bypas sy girlfriend, wat ook hier is vanmorgen. Sy lyk net so prachtig, sy lyk net so onskullig. Nou, jylle sal onthou, dat ons in die laaste weke, jylle sal naderand sê, ek is daarmee oor die kop geslaan, maar dan is ek nou maar. Ons het in die laaste weke baie gepraat, oor die godsdienstmodel, teenoor die verhoudingsmodel. En ek wil net heen, ons moet, as een vertrekpunt, wil ek net wie jylle aandacht daarop vestig, ondou die godsdienstmodel, het het gesê, Ons is in sonde ontvang en geboore. Ons het nog een sterkie daarbij gesit en gesê, daarom is ons kinders van die toren. Wat beteken dat ons eindelijk op pad ons hel toe? Ons is so gebore. Kan jy jou voorstel, dat hierdie klein sienkie en die klein vriendinniekje van om daarachter, in sonde ontvang en geboore kan wees, en kinders van die toren kan wees. Maak dit vir jou sin. Ervaar jy dat God kwaad kan wees vallen? Dis moos van alle logika gestroom. Maar dit is die uitgangspunt van godsdienst. Godsdienst sê, ons is in sonde ontvang en geboor en ons gesê, dit het ons in Psalm 51 gekry, want toe David uitgevang is van moort en, en overspel met Batsubba en Iria, het hy gesê, dit is een sonde wat my moeder my ontvang het, ek is in sonde geboor. Hy het soek een bykie verzachting vir sy omstandighede, hy sê, eindelijk is het opa Adam. En eindelijk was hy recht nie, want Romeine 5 vers 12 het gesê, dier die misdaad van een het sonde in die wereld ingekom, dier die sonde die dood, en die dood tot alle mense doorgedring er het, as gevolg van die misdaad van een. En daarom het die godsdienstmodel, sy wegtrekplek was in sonde ontvang en ek wil heer jylle my die onderskuit sien, die meeste van ons wat hier sit, die meeste van ons wat hier sit, behalwe die kleinkies, wat groot geworden het, het so in die wereld ingekom onder die begrip, onder die valse beskuldiging, dat ons in sonde ontvang en geboore is. Want, hoewel David recht was in salm 51, het Jesus dit kom verander, onthou jylle, Romeine 5 vers 12 het gesê, die die misdaad van een het sonde in die wereld, dan kom die die sonde die dood en die dood, tot alle mensen doorgedring, omdat allemaal gesondig het. En vers 18 het gesê, daarom net soos die een misdaad, dit voor allemaal tot veroordeling was, is dit door een daad van gerechtigheid vir alle mense tot rechtverigmaking van die lewe. So Jesus het het kom omdraai en die stelling wat ons verlede week gemaakt het is is wat is dan, wat is dan die hoogste waarde? Die fout wat Adam gemaakt het, wat allemaal in zonde gedompel het of die rechtstelling van die fout wat Jesus gemaakt het, wat allemaal gerechtverig het. En dit is die eenvoudige antwoord wat elke van ons moet gee. Dit is die antwoord wat elke van ons in die gemeente die geleende gehad het om in te bevestig, en jy wat bezoekers is vermoorde, nooi ek uit, weeg die twee tegen mekaar op, het Jesus' offer aan die kruis van Golgotha groter waarde as Adamse fout, of het Adamse fout groter waarde as Jesus' offer. Paulus bevestig het nog een keer, hy sê in Romeine 5 vers 17, hy sê daarom, soos dier die misdaad van een sonde geheers het, veel meer sal hylle wat die gave, die geskenk van Godse genade ontvang, is wat Jesus kom doen het. In die lewe heers, waar oor? Oor zonde. In die lewe heers, dier die een namelijk Jesus Christus. So, dis uitgemaak, Jesus' offer, het groter kracht, veel meer, as Adamse fout. God Godsdienst het ons by Adamse fout gehou, en so het ons, ek wil het vir jou weis, wat is ons probleem? Kijk, Paulus, Paulus beskryf dit vir ons baie mooi in die VCS 4, daar van vers 11 af, hy sê, hy het aan die gemeente gegees, sommige as apostels, profete, evangeliste herders en lerars. Hy sê, om wat te doen? Om die heilige toeteris vir hulle dienswerk. Kom ons verstaan wat dit moet wees. Van die begin af het God gesê, wees vruchtbaar vermeder van die aard Adam was volmaak. God het gesê, jy hoef net te wees. Door te wees, sal jy alles wees. Sal jy doen wat ek gesê, het. sal jy sion wees. Sal jy in heerskapai wees. Want God het gesê, wees vrugbaar vermeder vir, vir die aarde onderwerp. Door te wees, sal jy ook heers. As klein sion sal so groot word, in die totale waarheid van Godse woord, sal ek vir hom geen, geen vreemde verskynsel wees om ten volle te heers oor sy omstandigheid. As ek en jy volledig snap wat het beteken om rechtvaardig voor God te wees, om gevuld te wees met Godse gees, die volheid van die Godheid wat in ons lichamelik woon, dan sou ons in absolute gezag kon staan. Dan sou die skeping nie meer met reik halsen te verlange uitsien na die openbaarmaking van die kinders van God nie, maar die skeping sou Hande klap en juig. Hy sê, as God sy woord om behaag het, en dit waartoe hy het gestuur het, dit is woord hy sy sê en gestuur het. Sy woord het vlees geword het, het om behaag. Hy het om arre toe gestuur, om hom te behaag, en wanner sal dit om behaag, dit behaag hom, wanneer ek en jy gesnap het. Dat ons nie meer in zonde so ontvanging gebore is nie. Hy sê die subtiele leun, wat die vijand, misleiding wat die vijand ingewerk het, is die positie van die kruis. Want nou, God sê het vir ons gesê, Hoewel ons in sonde ontvangen geboore is, was daar een kruis, Jesus het gekom, en hy het kom sterf, en as ons ons bekeer, en ons belei, ons sondes, en ons doen wat die wet sê, dan kan ons hemel toe gaan. Dit is godsdienst. Maar ons het die Heere aangeneem, want ons was bang vir die hel. Want ons het eindelijk begin met die hel, ons moet proberen om uit die helheid in die hemel te kom. Dit was die godsdienstmodel. Maar, toe sê ons, het Jezus' offer het meetwaarde gehad, die verhoudingsbeeld, en ons sê in 2000 jaar voordat ek gebore is, was daar een kruis, en daarin het Jezus my rechtvaardig, my waarde gegeen, my geseen, en daarom in die waardestelsel in die seen, het hy vir my die geleentheid, ek noem dit vir morgen verantwoordelijkheid gegeen, die geleentheid gegeen, om in daar die seen, in daar die waardigheid te leven, om weer te wees, daarom het Jezus gesê, en as opstanding hy sê, jylle sal my getuies wees. So nou kan ons weer wees, en ons het gesien, dat die kanaal waarvan verhouding werk, is uit die liefde van God, liefde, God wat ons eerste lief gehad het, wat ons nie vat, jimmel toe nie, maar na die lewe toe. Die jimmel is een concept, wat ontwerp is, dier die godsnie stelsel, een plek waar ek een dag heen gaan, as ek dit gemaakt het. Maar Jesus sê, Dit is die eeuwige lewe, dat hulle jy ken. So om hom te ken, beteken dat ek leef in die hemel. En as ek sterf, leef ek ook in die hemel. Want die eeuwige lewe het reeds begin in my lewe. So ons sien hoe belangrijk dit vir Paulus is. Hy sê, dat die heiliges toegeris moet wees vir hulle dienswerk, dat hulle moet kom tot die volwassen man die mate van die volle groote van die salving, van die gesag waarin God ons gestel het. Besef jy, dis waarvoor die skepping wacht, dis waarvoor alles en allemaal wacht. Dis asof die skepping asem ophou. As ons nou een mooi voorbeeld daarvan wil sien, is op die oomlik, nou daar buiten, is het asof al hierdie bome asem ophou, om te sê, nou gaat ons bot. Huh? Is dit nie so nie? Hier as die lente kom, is dit so asem ophou, en as jy wees sien, dat die bome groen dis as we jylle skepping asem ophou, vir die openbaarmaking, van die seens en die dochters van God. Maar, hoekom het ons al die jare, vir 2000 jaar, nadat Jesus aan die kruis ons rechtverig het, dit gemis, omdat ons vastgehou het by die, wortel leun, in zonde ontvanger geboore. Gaan vast hier dan. En as ons daar begin, dan wat ons doen, dan vernietig ons ons kinders se kind wees. Ek wil die jy moet mooi oor wat ek sê vanmorgen. Waarom sê Jezus aan kinderkies boe die koninkryk van die hemel? Omdat hulle onskuldig is. Omdat hulle geen gewaarwording van skuld het nie. En as hulle geen gewaarwording van skuld het nie, het hulle vrijmoedigheid en kan hulle in die gesag stap waarmee God hulle na hierdie aarde toe gesteer het. Maar wat ons te doen het, ons het begin dier vir hulle te sê, want luister my, hierdie klein Sion het net so kapasiteit vir Godse geest as jy en ek. Hy het nie die intellectuele ontwikkeling nog, om al hierdie goede verstaan en te verwoord nie. Ek vir jou sê, hy woord elke woord wat jy sê. Hier, klap hy hande, hier stem hy saam. So kyk wat gebeur met ons, as ons dan nou eerst die bladse wil bekrap, as ons eerst met Indie sy unkdelp wil skryf, en sy minderwaardigheid en sonde die leen, oor hom wil spreek en bevestig, en hom so leer, het gesien hoe zwaar is het om het uit te vee? Wie van jylle sukkel nog, om die indiesie ink die papier uit te kry? Om die indiesie ink uit jou eie leven uit te kry? Van hoe jy onderwerp was, vir soveel jaar in jou leven, aan een minderwaardigheid, en aan skuld. En ek en jy sikkel tot vandag toe, om daarvan van ons sla te raak. Besef jylle die grootsheid daar? Besef jylle waar oor ons, met die generatie daar buiten, waar daar geen orde, geen gezag, niks meer is nie. Hoekom is dit so? Ek wil sê, dit lyk asof die godsdienstmodel gewend het. Want jy sê, as jy een kind, weet die Rooms-katholieke sê, geef vir my vir een kind vir die eerste vier of acht jaar, en hy sal een katholiek breu vir sy leven. Ek het ons gespoil vir life. Maar ek vir jou dit sê, laat jou kind dit verstaan, dat hy waardig is. 2000 jaar geleden het die bloed van Jesus omrechtverdig, Hy sê, toe Jezus opgestaan het, hy is oorgeleverd terwille van ons misdaad en hy is opgewek terwille van ons rechtverig maak. toe ons rechtverig gemaakt is, toe die prijs betaal is vir ons gerechtigheid, voor God. Uit God om hy opgewek hy die doodheid. En ek en jy is daarna nageboorde. Dis die beeld. En nou wil ek vir die zaal en Karla, wil ek eindelijk, hy ons moet vir die raad gee geworden. Hy sê, hoe maak ons nou skinders groot? en nou kan baie van julle sê, ja maar ek het nou klaar my kinders gehad nie, maar jy is in verkleinkinders en in een sekere sin, is jy self kind maar hy is baie jongmense hier, wat nou in die situasie staan so as ons na die godsdienstmodel na die verhoudingsmodel kyk, waar begin ons kinders, waar word nou geboore volmaak, rechtverdig in waar gerechtigheid en heiligheid Maar ander woorde, die klein lewekie wat jy binnen jou buik dra, my vrou, mama Daai klein lewekie hoort klaar, Gods woord. Hy hoort klaar wat jy oor op bevestig of oor haar bevestig. Besef jy, hy is reeds daar. Kan jylle onthoud toe Maria en Elisabeth by mekaar kom en klein Johannes is binnen in Elisabeth, sy baarmoeder. En hier kom sy by Maria. En wat doen klein Johannes? Hy spring op man. <laughs> Hoe kom spring hy op? Hy weet met wie hy te doen het. Hy weet met wie hy te doen het. Hy is nog nie gebore nie. Hoe het hy geweet? Sy maat om vertel. Want hy het sy maat sy stem gehoor. So hoor hulle reeds hier binnen wat aangaan in die omgeving. Hulle hoor reeds daar, by die plek. Daar iets word hulle bevestig as of rechtvaardig of zonder. Sê jy net die subtiele verskil, ek kan nie genoeg dit sê nie. Kan jylle sien die jylle model van God sien, sluit Jesus in, sluit die kruis in sluit dit in dat jy moet aannem, sluit alle wonderlijke goed in, maar besef jy al wat het gedoen het om net geskuif ek word eerst in zon ontvang en moet ek my aannem maar die verhoudingsmodel sê ek is eerst gerechtverdig en ek is nie, nie in zon ontvang gebore nie so ek hoef nie bederf te word nie ek hoef nie eerst slecht gesê te word om goed te word nie Ek hoef nie eers afgemaak te word as een sonder, voor ek gerechtigheid kan ervaar nie. Gerechtigheidsmijne van die begin af. 2000 jaar voor ek geboor is, het was het reedsmijne. Sê, ons kinders, ons nieuwe geslag, hoef nie groot te word met minne waardigheid en vergelijking nie. So sê hy die geheim van die ding. So, as ons kyk na die hart van die Nieuwe Testament, skryf die skryver van die breers van ons in die 5 daarby vers 11, hy sê alhoewel jylle vanweer die tyd lerars moet wees, het ek nodig om jylle weer met melk te voet en nie vast te nie. Wow, dit nie hard sêr nie. Hoekom? Ons vermoed is Barnabas wat die breers verskryf, maar nou maak hy nie saak nie, hy sê nie vir ons nie. Maar, hoekom het hy gesê ek het nodig om jylle met melk te voet en nie vast te spuis nie die die oudste koppen nog steeds vastgehou het aan hulle minnewaardigheid. Want hulle was in sondeontvang geboor, dit was hulle begrip. Die brief is aan wie geskryf? aan die hebreërs Wie is die Hebraers? Dit is die volk aan wie die verbonde van die ouwe verbond boort het. Dit was die volk wie onder die wet was. En hulle sit vast onder Adamse sonde. En nou sê ek moes jylle los gekryd, maar kry jylle nie los nie. Nog nie. Hy sê, maar vaste spuis so wees vir volwassenes. Mense wat dier die gewoonte geoefen is, om goed en kwaad te ondersky. Hy sê, mense geoefen in die woord van gerechtigheid. Jy sien, ek wil net vir jou sê, ek en jy het nodig om ons te oefen in die woord van gerechtigheid. Jylle sal my dal kan help, die, die africhters hier tussen ons. Hy sê, as jy bijvoorbeeld met golf, Een verkeerde swaai aangeleer het Dan moet jy Ek weet nie hoeveel repetities maak Maar baie Een tennis hou Een verkeerde hou geleer het Hoeveel repetities maak Verskrikkelijk baie Moet jy repetities maak Om het recht te maak Voordat jou brein Dit ingeskakel het in jou brein Om het recht te kry Besef jy dat As ons ons kinders Onder rug In die waarheid Want is net waarheid wat vry maak besef jylle die waarheid, die sogenaamde waarheid van bekeer en beleien doen. Bekeer, het ons gesê, is ek moet omdraai en ek moet waai gaan. Ek was, op wat die ek me nou begin jimmel te loop. Bekeer, wat is die waarheid van bekeer? Bekeer is om anders te dink, is om te dink soos God dink. Is om my gedagtes aan te pas by God sin. Beleien, wat was die beleidnis van die ouwe verbond, ek moet my sonde beleid, ek is my sonde aan, en dan moet ek het beleid, so het vergewe kan word, wat is beleid onder die niewe testament, is om met God saam te stem, wat Jesus aan die kruis gedoen het. Kom aan, in plaas van doen, kan ek nou net wees, so nie hoe makkelijk word het nou vir ons kinder. So, wat ek en jy nodig het, om al die herhaling te kry, en geoefend te word, geoefend, geoefend, geoefend, geoefend te word, in die woord van gerechtigheid, ek kan sien, Dat ons prediking sal moet verander Want wie hier waar ek staan is ek nog so Besig om dit te oefen en dit te herhaal En te herhaal en dit herhaal En die nieuwe hou in te werk en allemaal van ons het verkeerd begin het Maar besef jylle Oor een klompie jaar Dan gaan die nieuwe geslag hier sit Verstaan jylle En as die nieuwe geslag hier sit Gaan die nieuwe geslag nie nodig in om al die herhaling te doen nie Want hulle verstaan dit Hulle gaan sê wat is jylle probleem jylle klomp ouwe is Maar ek hoop die in die tyd wat hulle moet oorneem, gaan ons ouders, minste al, die nieuwe ouders ingeoefen het. Hy sê, mense wat geestesvermoens besit, dier die gewoonte geoefen, en daarom is het nodig om hierdie goed te oefen, en te oefen, en weer te oefen. Maar kom ons gaan kyk na ons kinders. Wat sy ons dan vir Jeanne en Carla vanmorgen sê? Wat is ons benadering? Hoe maak ons kinders groot? Is dit nie tragisch nie? Toen ons ons kinders vir besprinkeling gebring het, wat in elk geval nie doop is nie, by the way, het ons gesê, hulle is in son ontvang en geboor, en toen het ons so belofte gemaakt, en ons gesê, ons beloof om hulle volgens die leer van die godsdienst te onderig of te laat onderig. Blij vermoei, nie volgens die waarheid nie, volgens die leer van die godsdienst. Come on, ons het allemaal laat geloop, ek ook, Ek wees het nie vingers na iemand toe nie. Ek wil vir jou wees waar ons was. Gewonder ons sikkelsweer nie. En nou, hier kom Jan en Carla vanmorgen, en hulle bring vir die kleine sion en sê, wil hom deelmaak van die gemeente. Wat is die gemeente? Nie godsdienst, nie verhouding. Oor sy leven bevestig dat hy rechtverig is, dat God glimlach oor sy leven, dat God om geseen het met elke geestelike siening in die jimmel, dat God om alles geskenk het wat tot die leven in godsverigd dien. Kan jy hoor waarmee word hy geoefend? En nou word hy van die begin af oefend, hy leer nie, is verkeerd nie. Hy leer sommer recht van die begin af. So kom ons kyk na paar goed, waar begin ons? Ons begin met waardigheid. Ons begin met liefde Hoekom? Hoekom is ons rechtverdig? Romein 5 vers 8 sê, God bewys sy liefde tot ons daar doen, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sonders was. 2000 jaar gelede het God die mensdom in sy sonde gesien en toe die mens nog sonders was, ek en jy was nog sonders aankom het hy vir ons gesterf en ons sonderskap van ons al weggevat en ons gerechtigheid gegeen. So waar begin ons met ons kinders? Ons begin met ons kinders, dat hulle rechtverig en waardig is. So die eerste plek Die eerste plek waar ons begin met ons kinders, en ek gee nou nie om of jou kinders nou 6 maanden of 6 jaar of 16 of 26 is nie. Die plek waar ons begin vandag, as ons nie lang al daar begin het nie, is te begin by Godse liefde. God het jou lief net sê ees. God het die prijs vir jou betaal. Een wonderlijke prijs. Sy leven het hy vir jou betaal. En as God sy leven vir jou gegeet, kan jy verstaan hoe belangrijk jy vir hom is is dit wat ons vir ons kinders leer, hoe belangrijk jy vir God is. Hoe kan een kind anders, as om God godliefde? te he? God lief te kry, wat ons so lief gehad het, Voor, dat sy ongevormde klomp gesien het, toe hy kindstig gedweef was in die dieptes van die aarde, toe hy in sy moederskoot gevorm is, om toe al raak gesien het. Vir Jeremia sê hy, ek het jou toe al by jou naam gekend, ek het jou toe al bevestig as myne, dis asof hy is verklensie ons vir sê vanmorgen, ek het jou by jou naam geken, ek het jou profeet vir die nazies gemaakt, wat jou naam is al klare profesie vir die nazies, so kom hy en hy sê, ek het jou, ek het jou uit, uitgekies, om jou in gezag te stel, en dis wat ons met ons kinders doen, ons begin met ons kinders daar, ons bevestig hulle, ons bevestig, Belei, ons stem met God saam oor hulle waardigheid. Ons bevestig hulle waardigheid. So wat sê ons vir die kleintjinkie? Ons sê vir hom wie hy is. Luister, hy verstaan hy oor. Sê daarby sê, wie sê staan hy leen slaap, praat met hom. Oma's en opa's, ek en hende, is ingestudeer in die ding. Ons praat met die kleintjinkies. Dis ons geleentheid. Wat een wonder. Iemand het gesê, as ons geweet, kleinkinders is so lekker, want ons is hulle eerste gehad nie. Right, wat een voorrecht om klinkende stee. He. Ek het altyd vir die jongmense gesê, ek wens ek kan julle vir so, net vir so week 50 of 60 maak. Laat julle net die lewe uit die perspektief uit zien vir die week. En dan teruggaan, dan gaan julle julle lewe helemaal anders leie. Maar dan besef julle, hoe vinnig gaan die tyd voorbij? En hoeveel tyd monsens met nonsens Dat daar nie tyd is om te monsens. Maar net so sal ek graag wil hee, die ouwers moet net vir a week opas en omaas wees. Net om te sien wat is die vreugde van die belevenis, ek denk ons sal anders met ons kinders optree. Maar goed, ek wil kom, die eerste ding wat ons doen. As ons na ons kinders kyk, as ons na ons self kyk, nou word jy kind. Luister mooi, jy gaan nie net oor ons kinders nie, gaan oor my en jou. Hoe sien jy jou sel, wat sê God vir jou? God is ons vader, wat sê hy vir jou vermoorde? is jy is waardig soos jy is. Ek heb so lief gehad, dat ek my leven vir jou gegeet, toe jy nog een sonder was. Jy is my guns. genoot. Ek het jou geseen met alle geestelike sening in die hemel. So, dit is die volgende een. Dat ons waardig is voor God, dat die prijs met een offer vir altyd, dat ons volmaak voor God gestel is, dat die prijs betaal is. En nou kom hy sê, nou die prijs betaal is, en ek sê, jy is nou eenmaal die geseende van die heren. Ek het jou geseen, 1, ek het jou geseen met alle geestelike sening in die jemel aan Christus. My godelike kracht het jou alles geskenk wat tot leven in godsvergdien. Hoeveel beloftes daar ook al is, in hom, hy, die beloftes, al godse beloftes, ja en amen kom maak. Come on, dis vir ons is, dis vir ons kinders is. So, wat ons nou sien, ons kinders is een, is vir altyd waardig, nou sê vir my, as ek waardig is, kom ons verstaan nie die waardigheid, Ephesians 5 het gesê, hy het ons geheilig, gereinig, sonder vlek of rimpel, sonder gebrek voor God gestel, dis waardig, dis hoe waardig elk een van ons is, wat wil jy byste daarby? Wat kan jy byvoeg, om meer waardig te wees? Jy kan nie daar iets daarby sitte, dis die leven van Jesus, dis hoe waardig jy is, so besef jylle, Onmiddellik word ons kinders groot met hierdie absolute waardigheid, met wie wil hulle dan competeer? Dink ouwe. Dink bykie die energie wat het vat, van my en jou, ek praat nou van die paas en die ouwe pas, die energie wat in ons levens ingaan, om wat ons competeer met anders. Waarom? Want ons dink, dat ons vertooning na buiten, van ons waardigheid verhoog ons kan nie ons waardigheid verander nie, ons waardigheid is absoluut voor God. God is nie aannemer van die persoon nie. Ek staan absoluut waardig voor God. Daar is die waardigheid. As dit bevestig is, dan kan ons bevestig dat ons geseen is. Met alle woorde, wat is daar uitstaan as al die beloftes ja en amen geworden, het ons geseen met alle geestelike seningen in die Himmel en Christus, en hy met sy godelike kracht ons alles geskenk wat tot leed God Gods vrucht dien, sê vir my, wat Wat het ek dan nie? Wat kort ek? In waardigheid het ek geseen, kort ek niks. As ons dan na die sien van die Heere, na die sien vir hierdie lewe kyk, wat kort ek? Dan kort ek ook niks. So wat is die volgende ding wat ons ons kinders leer? Al ek kort niks. Ons sê net vanmorgen, Ees my herder, ek kort niks. Goed. We verstaan dit. So wat kom uit, ek hoort niks uit nie. Wie wat kom daaruit? Dat die lewe skuld jou dus kleinsie om, die heren skuld jou dus niks meer nie. Die lewe skuld jou nie meer nie. Wat wil jy nog hee? Wat het jy nodig, wat jy nie het nie? Jy het meer, as wat jy ooit in een leeftijd kan opgebruik. Want sy Einstein het net 10% van sy brein gebruik wat so brein, so 90% van die brein, hm? so as jy maar net 20% van jou nie gebruik, en sy ver wou Einstein en die essentie wat ons moet verstaan, is, die lewe skuld jou nie meer nie, so, wat het ons nodig? Ons het nodig om vir die klein sienkie te leer, om vir te leer, die lewe skuld jou niks, die lewe skuld jou niks, jy skuld die lewe, Kan ek vir jou mooi verduidelik wat ek bedoel? As ek sê die lewe skuld jou niks, dan sê ek, God het jou alles geskenk wat die lewe in Gods vrucht heen. So niks meer oor nie, alles is alles. Maar as ek sê jy skuld die lewe, dan beteken dit, dit is alles joune wat gij daarmee maak. As jy die sien is, kom ons wat een voorbeeld, as jy die sien is van een skat, skat, skat reik die grootste boer en vaalarts is dit is nie eindelijk vroeger baie skatryk nie, want skatryk is verder as die groter boer in Valhast, kom, ons vat nou maar groter boer in Skat, skatryk, pa! En jy erf alles. Jy erf alles. Besef jy, dis alles jou, ne? Jou pa skilt jou niks meer en hy het jou als gegeen. Maar jy skilt jou pa. Wat gyn jy maak met dit, wat hy vir jou nagelaat het? Vraag is, wat maak ek en jy met dit dat God ons nagelaat het? Wat maak ons met al die geestelike siening in die hemel? Wat maak ons met Godse beskerming? Wat maak ons met Godse oorvloed van voorsieding? Wat maak ons met Godse geneesing? Ons skulddom. Jy het veroor in een positieve sin nie. Klein sion, skuld vir God in een positieve sin. Paulus drik het mooi uit, hy sê, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar die lewe wat ek nou leef, leef ek vir hom wat my gesterf het. Hy sê, om wat een vir amal gesterf het, 2 Korinties 515, hy sê, om wat een vir amal gesterf het, is het so goed amal het gesterf, en hy sê, nou het een gesterf, hy sê, so dat die wat lewe nie meer vir hulle self nie, maar sal lewe vir die een wat vir hulle gesterf het, en ook opgewek is so sien wat bedoel ek by skuld, ek praat nie een negatieve skuld op jou nie, ek wil jou herinner aan die uitneemende voorrecht, om in die oorwinningslewe te lewe, in die sionlewe te lewe, wat God veelmoendlik gemaakt het. Maar jy sien, so lang ons, toe ons hier gesit het, het ons gesê, Sairies boed, jy is nie maar een zon ontvang gebore, Die goed wat met jou gebeur, ons het nog een woord hier oor, oor die godsdienstmodel geskryf. Ek moet hom seker so groot oorskryf dat julle dit mooi kan sien. Want die godsdienstmodel het, omdat, omdat hy hierdie goed nie kon verstaan het, hy gesê, ons moet maar berus by al die fieselike goed wat gebeur. Want God het so genaamde plan daarmee. Weet jy, nou berus ons nie meer. Nou heers ons. Sien hulle die verskil? Nou, nou het die heren my die vermoge gegeen, om daar oor te heers. Maar ek besef, die lewe skilt my niks. Maar solank as wat ek beris, oh, jy weet, ons kan so bezig wees, moet ons zwaar kyk, moet ons, die engelsman sê, met ons hengaps. Ons kan so besig wees daarmee, want ek het geleer om daarby te beris, dit is nou maar week is. Dit is nonsens, mense. God het my voor makgemaak, en ware gerechtigheid en heiligheid. God het my nie gemaakt, met fouten nie. Jezus het my kom herstel, sonder geprek, sonder vlek of rimpel, of iets dergelijks. Kan jy dit geloo? Die foute in ons genetika, en die foute in ons lewe, en die foute in ons denken, kom waar vanaf? Van die val van Adam af. Jezus het die val van Adam gekanceleer. Is jy een kind van die opstanding, of jy kind van die val. Hoe sien jy jouself, wat associeer jouself? Jy en nou sien ons ons kinders, nie as deel van die kinders van die val nie, maar kinders van die opstanding. So ons leer ons kinders van die begin af. Die lewe skuld jou niks. Wat betekent dit? Dit betekent dat die woord van Paulus waar word, as jylle wil saam my lees, in Philippense 2. Philippense 2. Philippense 2 sê, Ons het net nou die eerste stuk aangehaal van die naam wat boe elke naam is. Maar nou kom Philippense 2 vers 12, sê, daarom my geliefd is, soos jylle altyd gehoorzaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar nou baie meer in my afweesigheid. Nou ek wil net oor hierdie ding iets sê, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afweesigheid. Is dit nie traagies toe ons in die godsdienstmodel onder die wet was, die goed is wat ons moes doen nie? het ons dit gedoen wanneer iemand kyk. Maar wanneer niemand kyk nie, het ons opgehou om het te doen. Ons het altyd iemand nodig gehad, onthou die wet werk met skuldtugbevinding straf nie, ons het iemand nodig gehad om ons doen en laten te policeer. En as daar nie iemand is om ons doen en laten te policeer nie, daar ek ons hand uit. Is dit nie hoe ons as kinders gewerk het nie? ons is so onder die duim gauw in school of in die huis, van goeie ouwers wat ons gedisciplineer het, maar, hoeveel keer het dit gebeur dat ons so voorbeeldig was, en die oomlik as ons uit die huis uitkom, dan breek ons uit, Waar as niemand meer wat het policeer nie. Sien, hy sê, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar, baie meer nou in my aanwezigheid, Paulus sê, nou staat nie meer iemand om het te policeer nie, die persoon wat het policeer is jy, <laughs> Dis die verantwoordelikheid waarmee klein Sion groot word. Hy is sy eie rechter. Hy besluit self oor sy leven. So wat wil ons doen? Ons wil een waardestelsel vestig. Wat wil ons doen met ons in die school? Ons wil een waardestelsel vestig. Wat wil ek doen in myself? Ek wil een waardestelsel vestig. Want as ek een waardestelsel het, ek is waardig en ek leef volgens die waarde. Ek is waardig en ek leef volgens die waarde dan niemand oor my polies maan te speel nie. Niemand hoef my op te pas nie. Dan gaan ek nie twee levenslein. Ek gaan nie een gezicht gee as jy vir my kyk en een ander gezicht gee as ek nie by jou is nie. Is dit nie traagies nie? Hoe dat godsdienst ons geleer het, jy weet, as die doem nie daar is, dan is ons so opgetree. As die doem nie weg is, dan trew ons so ander manier op. Is dit nie traagies nie? Kom aan. Hoe makkelijk gebeur dit? Hoe makkelijk gebeur dit ons twee persoene is? Nou Paulus, nee, dit gaan nie meer so werken nie, want wat sê stuurlieder? Hy sê, werk jylle eie huil uit met vrees en eie huil, werk dit uit met vrees Nou my vraag is, waar is ons heil nou? Ons het verlede week, verlede sondag net weer na ons ou diagram gekyk, daar die mens, en nie het Godse gees, met sy volheid in ons kom woon. En nie is al sy beloftes, en al sy sieninge, en sy godelike kracht wat ons in staat gestel het om ten volle te lewe, is binnen in ons. En nou, sê Paulus, werk jylle eie heil uit, jylle eie heil is waar, hier is ons heil, die heilige Gees is ons heil. Hy verteenwoordig elke belofte wat God gemaakt het, hy sê, nou moet jylle dit uitwerk, hoe gaan ons dit uitwerk? Joel het vir ons verlede week gesê, hy sê, die dorfvloer, my denken, sal volkoring word, en die paarskuip sal van mos en olie oorloop. Dis die uitstorting van die geest waarvan Paulus praat. Paulus skryf ons in Romeine 12, 1 en 2, hy sê, as jylle jylle jy lichaamgestel het te offer aan Godse geest, om in jylle te kom woon, hy sê, word dan verander dier die vernieuwing van jylle denke. Maar hoe kan ek my denke vernieuwe? Kan jylle sien, wat is ons krisis, ons wat hier sit? Ons denke, hoekom skryf Paulus vir die Romeine, hy sê, jylle denke moes vernieuwe word? Want hulle verkeerde denke gehad, hulle kom uit die stelvel van zonde uit. Ons is 2000 jaar daarby verby. En ons sit nog steeds in die stelsel van sonde vast. Is dit is nie een hoe dat die, die godsdienstmodel ons om die bos geleid nie, aan ons neus geleid nie. Nou sê, ons moet verander word, nou, nou sê, werk jylle eie heil uit met vrees en beving. So wat, waarop gaan dit? Dit gaan hier oor een interactie, een liefdesverhouding, tussen my en Godse gees, My en Godse geest. Jy sien, nou kom David, en David sê in Psalm 51, hy sê, jy het welgevalle aan waarheid in die binneste. Jy het welgevalle aan waarheid in die binneste. Jy sien, as ons in teenwoordigheid, of as ons in sekere instanties so is, maar as dit gepoliseer word, as ons anders, dan beteken dit, dan is ons nog steeds onder die ouwe verbond. Dit weis man net, ek is onder die ouwe verbond. Ek sit nog steeds vast onder die wet van doen. Ek is nog steeds hierdie sondags mentaliteit, maar as ek die verhoudingsmodel gesnap het, en ek het die gerechtigheid wat God my meer rechtverig gemaakt het aanvaard, en ek het my waardigheid aanvaard, dan geer het my vrijmoedigheid, en as ek vrijmoedigheid het, kan ek een gesprek heen met Godse geest. En in die gesprek, sê hy het die welgevalle aan waarheid in die binneste, dan is daar niks meer in my leven, wat ek van God terughou nie. Da's niks meer die binne, waarmee ek flankeer, wat onwaardig is nie. Ek sê nie, ek maak die fouten nie, hoor my mooi. Maar ek flankeer nie meer. Ek hou nie meer vast aan ongerichtheid nie. Ek hou nie meer vast aan sykte nie. Ek hou nie meer vast aan my vreese en my phobies nie. Ek hou nie meer vast daar nie. Ek draai my richte op, want ek sê, ek is vry gemaakt. Ek is gerichtverig. Sy godelike kracht, skenk my alles wat tot leven in godsvrucht heem. Oor jylle Onthou, ek een van die tyd het ons gesê Hier die beginsel moet net raak sien David skryf ons op Psalm 37 By vers 4, hy sê, verlistig jou die Heere Dan gee jou die begeertes in jou hart Nou onthou net, die beginsel hier is dit As ek my in die Heere begin verlistig Want hy is my lewe, ek leef nie meer nie, maar Christus leef nou in my Dis die waar ek gekom het Dis wat ek God skuld, om vir hom te lewe Maar weet jy wat om vir hom te leven, is die grootste vorm van leven waar hy is. Dat is geen groter genieting nie. Dat is geen groter opwinning van die leven nie. Die duivel het vir ons kom lieg en gesê, luister, terwijl hy nie teenwoordig is nie, kan ons die kat nie donker snijp, dan geniet ons die leven. Maar sondag, trek ons ons sondag, dan geniet ons dit nie. Ek het so groot geworden. Zaterdag was ek gruit dag. Maar sondag was nie lekker nie. Toe ek leid die was, was nie lekker nie. Jy ons moet pakke klere geloop, ons moest spuistemig wees. Sondag het was glat nie lekker nie ek hoop nie my kinders het dit so beleef nie want nou sondag anders sondag is een lekker dag geword maar kyk mooi, hierdie vrymoedigheid van gesprek in hierdie vrymoedigheid van gesprek kan ek die waarheid wat in my binnest is met God deel hy weet nie alvast van my alvast en wat doen hy hy kom met sy waarheid en hy verander my waarheid na sy waarheid toe hy gee my sy begeertes Die begeertes van my hart is syne. En wat een er wonderlijke ding is dit, as dit wat ek begeer, Godse is? Besef jy, daar is daar geen twyfel mee nie. Ek is so seker, ek weet waar jy ek op pad is, want ek weet, dat my begeerte kom nie van vlees af nie, my begeerte kom van God af. Waarom is dit, dat sekere mense ongelooflike goed recht krijg, en ander nooit iets recht krijg nie? Hoekom is dit so? Dit is eenvoudig. As ek weet, dat my begeerte van God afkom, dan word ek gestuur, dan is sy godelike kracht die draaipin, die vermoe, om al die dinge te kan laat gebeur. Dit is waar oor mense, die sogenaamde onmoendelike recht krijg. Die net dit te weet. Die groot ding is, dit is vir elkeen van ons daar. Elkeen van ons wil daar geleentheid. So nou sê hy, werk jylle eie huil uit, so wat moet gebeur, Godse voorsiening, sy beskerming, sy geneesing, elke belofte kan net manifesteer in my leven, nadat gemanifesteer het in my gedachte. Daarom, die woord vir bekeer is metanus om anders te dink, as ek in die omstandighede in my leven rondom my vast kyk, as ek is onmantelik, maar as ek na God kyk en sê, my God is alle dinge onmantelik, en skielik besef ek, ek kan in my gedachte, ek kan dit nie onmiddellik laat gebeur nie, maar ek kan dit in my gedachte akkomodeer, ek kan my gedachte omdraai. draai, ek kan sê, jyre, by ees dit moeilik, dis jy droom, en wanneer ek Godse droom begin droom, dan begin die paskuip vol word, en dan moet het as die paskuip vol is, moet het van mos en olie oorloop, moet het uitstort, moet het die effect hee op my vlees, gaan dit die effect hee, Op my vlees. Ek wil jylle aanmoedig, mense. As ons dit verstaan, wat er inpak kan ons hee in ons omgeving? Want hy stop hier dan, hy gaan aan, hy sê, want dit is God wat in ons werk. <laughs> dit is God wat in ons werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaan. Maar nou moet jy die ding mooi verstaan. Ons kan die ding verkeerd lees. Hy sê, Werk jylle eie heel uit met vrees en bewing, want dit is God wat in jylle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welwaar. Verstaan jy? Nou sit ek in die ou model. Kijk nou mooi, ek wil jy voorbeeld geef. Ek sit in die ouw model vast. Ek het begin met die verkeerde fondament. Ons gesê, hierdie fondament is sand. Ek het begin met die verkeerde fondament. En nou hou ek vast aan sekere goed. En nou lees ek hierdie skrif, ek sê, dit is God wat in my werk om te wil, sowel as om te werk na sy welwaar, so hierdie elende van my, en hierdie sogenaamde nederigheid van my, en hierdie wimpie mentaliteit van my, is God wat het in my werk. Is nie God wat het werk nie. God het jou nie wimp gemaakt nie. Je het die wimp geword. Isaiah 43 sê, wees nie vervrees nie wimpie jaak op volkie Israel. Hoe kom praat hy van wimpie ja? Wie het om een wimp gemaakt? God? die misdaad van een het sonde in die wereld, en kom nie die sonde die dood. Adnan het van hom warm gemaakt. Wat het God van hom gemaakt? God het hy voortoeperots gesit. God het hom waardig gemaakt. So kan jy sien, as ek wil vasthou, aan my minderwaardigheid, aan my jelende, aan oor die goeder wat met my gebeur het, en nog steeds met my gebeur. Hoor jy, as ek daan vasthou, wat doen ek? Dan kan ek ons nou sê, maar dis God wat dit in my werk ha? maar as ons die context sien dan sien ons waar dit begin dit begin, waar kom Paulus zich betoog vandaan, kyk wat sê in die verse voordat hy sê, daarom het God om my naam gegee, wat boe elke naam is so dat in hierdie naam moet elke knie bijg, elke tong beleid dat hy die Heere is nou as hy die Heere is ons voorsiening, ons beskerming, ons geneesing as dit is wie hy is en ek bring sy naam op die toneel, sy naam is, by the way, die Heere ons gerechtigheid, as ek sy naam op die toneel bring in my lewe, die Heere is my gerechtigheid, die Heere het my waarde gemaakt, die Heere het die sonde van my weg geneem, as ek dit maak, sê vir my, wat werk die Heere nou in my, werk hy nou die negativiteit, werk hy nou my ellende, Nee, hy werk het nie, wat werk God in my, is God wat in ons werk om te wil sowel as om te werk na sy welbaan wat het ons gesê, ons het gesê die lewe skuld my net en God het klaaggedoen klaag so wat nou, nou is het my verantwoordelijkheid om het uit te werk as ek die verantwoordelijkheid verstaan, dan sê ek, dan kan ek my verlustig in die Heere, en as ek my in die Heere verlustig, dan gee hy my die begeertes van sy hart hy gee sy begeertes in my hart, dit word my begeertes, dan het hy mos in my gewerk op te wil sowel as om te werk na sy welbaar, is dit nie so nie? Wat sêf jy nou maklik word het? Wat is nou makkeliker? As om morgenochtend op te staan en nie die wereld tegemoet te loop en te sê, jy wil is my wil wat jy wil is wat as ek wil om morgenochtend uit te stap en te sê, jy wat wil jy vandag? Trouwens, <laughs> ek weet klaar wat wil jy vandag en net dit te lewe, net dit te wees, wat kan makkeliker wees? Come on, dit is Godse hart vir ons, dit is Godse hart vir ons. As het paar sleetels wat ek vir jou wil gee nog, dan gaan ons opbouw. Da's basis 3 wat ek wil vir jou gee. Die eerste een is integriteit en waarheid, wat leer ons ons kinders? Wat leer jy jouself? Wat wil God ons leer? Integriteit. Hy sê, God is gister en vandag en vir altyd die selle. Daar is by God geen verandering of weer van ombekering nie. Wie wat is dit? integriteit. Wat het die godsdienstmodel gemaakt? Die godsdienstmodel het Godse integriteit aangetas. Omdat die mens volgens die godsdienstmodel sonder blij het, moet daar gevolge wees so daar moet slechte goed met ons gebeur om ons te straf en die blinde sambok en al uitlastgoeders wat ons moest beetkry waarbij ons moest beris. Bereg. Maar, wat het ons in die proces gedoen? Ons het in die proces gesê, vandag is God goed en morgen is hy kwaad vir jou. Vandag is hy goed en morgen bring hy slechte goed oor jou. Weet jy? Integriteit beteken God is onveranderlik. Hy is gisteren en vandag aan altyd die celle. Come on. God is geen mens dat hy kan so lief nie. God kan nie verander nie God is net goed Hy het nie goed en sleg nie Job het geliegt toe hy gesê die Heer het gegeen Die Heer het geneem, die Heer het gegeen, ja maar die Heer het nie geneem nie Hy het het later herken en gesê, ek is jammer So, kan jy sien, God is net goed Disintegriteit Nou, kom ons terug na klein Sion Wie is hy? Hy is sy maaksel Ons is sy maaksel geskapen Tot goeie werke, omdat God goed is So ons in die goeie kan wandel Maar as God goed en is, dan gaan ons moes nou noodwendig in die goeie en die slegte wandel. Maar nou is goed, net goed. So integriteit is, God is net goed. En God het my gemaakt daarvoor, om in sy spoor, om met hom saam te stap, om goed te wees. Sien jy, wat is integriteit? Wat is breek in integriteit, wat ons elke dag in ons leven sien? Wat jy hierdie week gaan sien? Wat jy laas week gesien het? Oons wat nie woord het nie. Owens wat nie hulle verantwoordelikheid naakom nie. Owens wat nie hulle woord naakom nie. Hulle verplichting naakom nie. Wat is dit? Dis breek in integriteit. Come on. So wat wil ons ons kinders leer? Al kost het jou, hou je woord. Al kost het jou. Een naam is verkiesliker as groot reikdom, sê Salomo. Al kost het jou. Integriteit is een onverhandelbare. Jou woord jou eer. Dit bring ons by waarheid. Luister, mense. Wie die eerste een met wie klein sion te doen het? Moet sy pa ma. Hoe doen sy pa ma bezigheid? Da is integriteit. Da is waarheid. Hoe doen ons bezigheid? Doen ons bezigheid in waarheid? Ek wil die eenvoudige ding hier. As ons nou, ons kinders nou eerst beleeg met moet vader Christmas en die tandenmuis, en die reactie. Excuse me, come on. As ons daar begin, is dit waarheid? Come on. Dis ons die waarheid nie. So as ons, eers ons kinders, die non-systories, die oorlevering van mense leer, ek het gesê, die kapasiteit van die klein sienkie is net soveel as ek en jy. Waar oor wil ek vol leensprop? Waar oor wil ek om vol leensprop? Waar oor wil ons praat oor een tannemuis? Ja, want mense, jylle dink, miskie ek is oud moedies. nee, dit kom uit die oud, ek is niewe moedies. Ons moet een niewe moedies scheep. Hoekom wil ons kinders beleegd met tannemuis? Hoekom wil ons hulle leegd met vader Christmas? Hoekom wil ons hierdie goeders doen? Ouvrouw stories vir hulle vertel, veel verhaalkies vertel, luister, ons het een heleboel, Ons het een boek vol. Ons het die hele skrif van God. Van Godse grootheid. God Godse almag. Godse absolute vermoe. Hoekom gebruik ons nie die geleentheid om ons daarvan te vertel nie? Hoekom onderrug ons al nie daar nie? Hoekom wil ons al een vee en leegstories vertel? En dan word hulle groot, en dan sê hulle, maar pa en maas integriteit is niks werk nie. Want pa en maat is my gesê, sy so, tandenmuis en hulle het al die my geleeg. Pa is toe al die tijd die muis. Kom aan. Ek kan jy belangrijk is waarheid. So integriteit en waarheid. Leer jou kind, al kost het jou. Al kost het jou. As ek en jy kan besef, ek en jy kan aan bezigheid staan, en ons kan skade leie aan bezigheid, ek kan die verlies aanvaard, maar ek sal liever my woord hou, en in integriteit bly. Dis die begutsel van leven. Die schepping wacht met reik als n die verlange. Die openbaar maken van die kinders van God tis integriteit, dis waarheid leer jou kinders waarheid leef self waarheid ek en jy dalk nodig om na ons eigen levense harde te kyk, kijkerslag en te sê, wat is daar in my leven wat nie waar is nie dat ons terugkeer in waarheid, dis waarheid wat vry maak, niks anders nie luister, veel verhaalkies en liefstories maak nie vry nie om te sê berus met die leen dat God dan nou een plan daarmee zou gehaar, het maak niemand vry nie. Dit die waarheid wat hy maak. die eerste een. Die eerste tip was, integriteit en waarheid. Die tweede een was, konsekwentheid. Om konsekwen te wees. Luister, kinders word opgevoed. Hoe word hulle nou opgevoed? Word hulle nou opgevoed met, onder die duimtou? Nee, nee, Hy word nou onderrug in liefde met wie hulle is. En daar is sekere dinge wat hulle gaan aanleer wat hulle in die omgeving gaan sien, wat hulle gaan doen wat nie by hulle pas nie. So wat is die correctie nou? So om te sê, dit pas nie by jou nie. Maar ons het gesê, om wat ons geseen is met alle geestelike sieninge, betekent dit, elke actie wat ons neem, het een gevolg. As ek een actie neem in my leven, het dit een gevolg. Soek, een klein, peter, of een kleeter, soos klein Jackie, moet weet en verstaan, my acties het te gevolg. Dit is nie straf nie. Verstaan jy? Ons hoef nie hulle, ek sê, as ons konsequent is, terwijl hulle klein is, en ons sê nie, en nie is nie, ons geef my wiks op sy doek, of a klap op sy hand, dan beseer ons om nie, ons geef my pak sla nie, dit is niks vandaan nie, ons sê net vir ons mee wat ons sê, ons is net konsequent. Wat beseef jy, as jy dit nalaat, As jy dit nalaat, het hy jou. Ek sê altyd vir die maas, jy bepaal hoeveel keer praat jy met jou kind. Jy kan tienmal praat, voor jy dit verloor, hy is jou vat tot bij nummer 9 elke keer. Hy is baie slim. Maar wie jou bederf jy jou kind in die proces? Maar as, as ons ons kinders leer, consequent, wat doen God? God is consequent. Ek wil jy uh, nie een vrede nie, een wonderlijke werkelijkheid vertel, oor Godse consequentheid besef jylle, dat God is so konsekwent, dat as hy vir jou leer, dan gee hy nie soveel skiet nie. Ek wil jy die voorbeeld vat, ons verlede week gesê, die volk was gedoop in die wolk in die see. So die geest van God het hulle geleid na die see toe, dat hulle gedoop was in die see, dit was die beeld van die doop. Sê vir my, die ouders het gesê, het, nee, ons gaan nie door die see nie, ons gaan boe om. Hulle kon. Dat was nog geen sooskanaal nie. Soos In plaas van dier die rooie sê kon hulle ons boom trek. Nou hulle beskryf die bubbel, beskryf het nie, uh, of daar so'n groep was nie, maar jy weet as, da, as het Afrikaans was, so daar klompie geweest wat gesê nie, jylle weet nie, ons sal omtrek. Okay. Maar ek wil vir jou vraag, as daar klompie ouds is wat omgetrek het, so hulle het gemaakt het. So hulle het nie gemaakt het nie. Jy sien, wie wat het ek achterkom my lewe, wat so die heren vir my sê, maak so. Sê dit vir my, om wat hy, hierdie proces, Maar hy wil hee, ek moet by eie huile uitwerking, vrees en beving, en in die gesprek hoor ek Godse stem, hy hoor ek Godse gees en hy sê, dis die pad. En wie wat doen ons, ons speel Edwin van Aarde, flinkdink, want doel jylle, van Aarde is een flinkdink, Edwin van Aarde is so een flinkdink, al het gesê, as jy die antwoord nie ken nie, dan sê jy, paas. En dan kom jy hier en jy hier, hier sê vir ons iets, en ons sê, paas. En wie wat is konsekwendheid? Konsekweentheid is dat God sê Ek praat nie verder en ek lach praat So lang is dat jy pas, Bly jy net so staan Hoor my wat ek sê Ons praat nou al lang tyd oor die regoeders As God sê En jy sê pas, Bly jy staan waar jy is Jy kan self besluit En bestef jy jou kinders het nodig Om te hoor Wat ek gesê, ek gesê My nie word nie a ja nie Paulus skryf vir die Paulus sien, sê, hy sê, vaders moet nie julle kinders terg nie. Wat beteken om ons kinders te terg? Beteken om vir hulle nie te sê, dan word het die jaasle tent eromgooi. Dis om hulle te terg. Dis om hulle te terg, om vir hulle leen te vertel, en die waarheid van laal weg te hou, wat hulle later moet uitvind, dis om hulle te terg. Ons terg nie ons kinders nie. Ons kan konsequent wees. En as ons van kleins af, van heel klein af, met ons kleeter kies, met ons kinders terwijn, ons hulle of het hulle lees, maar terwijl hulle so broers is, as ons konsequent met hulle is, as hulle weet, as pa gesê, as ma gesê, het hulle gesê, klaar, is nie een ander pad nie, dan sê ek jou soos, het die onderwijsers, een uh, feest op school, want kind sal gedisciplineerd wees. Laaste tip, prioriteit. Om van ons kinders te leer, wat is die belangrijkste prioriteit? Ons moet verstaan, om het vir ons te leer. Luister, hoe kan ek vir my kind iets leer, wat ek self nie praktiseer nie? Prioriteit is om my eie huil, waar is, waar is my eie huil? My eie huil is vervat in Godse geest binnen my. Om dit uit te werk met vrees en beving, beteken dat ek tyd sal prioriseer om met Godse geest een te word. En in hierdie proces moet die uitstorting kom. En as ek dit nie doe nie, gaan dan die communicatie wees nie. En hoewel ek met al die potentiaal in my sit, gaan ek dit nie leven nie, want ek prioriseer nie tyd nie. Sê en hoe belangrijk is dit? Om ons kinders te leer om te prioriseer, en vir ons kinders aantouw sê, wat is belangrijk in die leven? Jy weet, kinders, sy wereld is redelijk klein, en soos dat hulle groot word, beleef hulle mos dinge baie intens. Een klein teleerstelling wat eindelijk nie, is vrees ek nie, is een reestelijke teleerstelling van hulle, omdat dit nog, hulle, hulle hele leven helst, om hulle gedierig dier daarop te weis, dat daar een prioriteit is, en die prioriteit is om terug te keer, en te sê, maak, is die geseene van die heren, al het ek nou een teenstand of een teeslag gehad, of een teruggeslag gehad, maak jy saak, ek is die geseene van die heren? As ek val, stort ek hier neer nie. Om te prioriseer in ons levens Laaste ding van prioriteit Dat ek wil sê Is om te prioriseer wat ons Hywelike bedref, ons het nou een hywelik Hywelik met God, met Godse geest Wat ons woon Maar ja, as ek na jou en Carla kyk En sê ek, een van die mooiste dinge wat Julle vir klein sion kan geer, die groesige skenk Is om Julle hywelik, julle verhouding Julle tyd saam Te prioriseer beste geskenk wat ons ons kinders kan geef, paas en maas, is om vir hulle voorbeeld te stel. Julle weet paas, ons het hierdie ding van koning, priester en profeet, wat ook het ding is wat uit godsdienst uitkom. In die verhouding is daar nie konings nie. Want nou, God het nie vir die volk konings gegeen nie. Toe die volke koning wil hee waar, hoekom wil hulle koning gade, hulle het by die heidene geseen. Toe sê hulle vir Samuel, ons soek ook een koning. Toen sê God vir Samuel, dit nie vir jou wat hulle verwerp, nie hoor jy wat, toe hulle koning soek, toe sê, is nie vir jou wat hulle verwerp nie, dit is vir my wat hulle verwerp. Hulle wil nie my koningskap, hulle wil nie my gesaag binnen hulle erkennie, daarom soek hulle aan een koning, wat kan toesig hou, wat kan policeer. En baie paas, is soos konings wat policeer. Maar wie wat dit God vir hulle gegeen, voor hulle so dom was, om 'n koning te soek? God vir hulle richters gegeen paas, een richter, is iemand wat voorloop. Een richter is iemand wat vir sy kinders wijs, hoe lyk dit, dat hulle so kan doen. Besef julle paas, hoe kritisch is het vir my en jou om ons eiheil uit te werk met vlees om jou. Hoe kritisch is het vir ons om te prioriseer, om te verstaan dat ons nie meer onder die godsdienstmodel is nie, maar dat ons onder die verhoudingsmodel is. Om in die heerskapheid te wandel met God so dat ons een voorbeeld vir voor ons kinders gaan wees. Joshua was die mooiste voorbeeld van die richters. Joshua had gesê, besluit jylle wat jylle gaan doen, maar ek het klaar besluit. Ek en my huis, ons gaan heredien. En as jy vir jou kinders kan sê, ek loop die pad, kies vir jylle. Ek wees vir jylle, hoe lyk die pad. Baie kinders het nie, ach ek het nou nie Afrikaanse woord verveer nie, hulle het nie verdeel in die leven nie. Hoekom nie? want paas nie vir hulle die pad wys nie. Maar ek en jy, die voorrecht, vir ons kinders die pad te wys so dat hulle daarop kan wandel. Wie wat, ek kind wil graag, ek kind wil graag die pad van sy pa loop. Hoe wonderlik is dit as een pa, die heren se pad loop. Wat een geleendheid het, dit kind, om ons paas voetspure te volg, en sylle pad loop, prijs die here vader. Ons dankie vanmorgen vir die woord, Dankie vir kinderkies, dankie vir die prijs wat jy betaal het vir die lewe. Die geleentheid wat so groot is. Elke dag, a dag wat jy gemaakt het, elke dag a geleentheid. Om ons eiheil uit te werk. Om met jy een te wees, so dat in ons die begeerte kan werk. So dat in ons die vermoe, die kracht kan loslaat om te wees wat jy ons geroep het, waarvoor jy ons gesteer het, om te wees, ons eerie, in Jesus naam. Amen. Amen. Nou daar is thee daar by die ons kan lekker gaan thee drink, en mykie keir, as jylle, en verder sien ek julle met 'n geseende week.